فضال لمن فهد فوجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهره واما بنعمه ربك فحدث ويمه الله سملسن سملسن تاكم يutra i nochi kada se utisha gospod artu oniete ni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 Zahvala pripada Užišenom Allahu, Žiljašanom, Gospodaru svih sjetova, na neizmjernim blagodatom kojima svakodnjeno uživamo. nekaj je salavati selam na njegovog miljenika, poslanika Muhammeda, sallallahu alihi wa sallam, čiji su nas hadisi ovde okupili. Neka je salavati selam na njegovu častnu poruku, na plemenite, sahabe, na naše uzorite šehide, na sve vjernike od Adima, selama, pa do sudnjega dana. Gospodara, molimo da nas počasti da spoznamo njegove blagodaci do kone traju i dok ih imamo kod sebe a da nas zaštiti od dana kada ćemo te blagodaci spoznati samo zato što smo ih izgubili Hvala gospodarku je dao da ga kiša i grmljavnja veliča i da to bude znak njegove milosti Sad kad sam čuo prolom ovih ove grmljavine naupala mi jedna poznata hikaja iz povijesti Islama koju osjećam se dužnim da podijelim sa vama Jedne prilike jedan halifar muslimanski išao sa svojim pomoćnikom kroz jedno mjesto i počelo je jedno ovako da sijeva, počelo je da grmi, počela je da pada kiša a vi dobro znate da je i kiša i grmiljavina, sve ostalo znak Allah veđer šanahu milost i kaže kada počelo ovako nevrijeme kada je zadeslo to nevrijeme, požurili su da se sakriju negdje, da uđu u neko sklonište i u prvi trenutak, prvi maj ih je uhvatio strah i kada su požurili kada su našli neko skloni, sklonište sklonište oni su onako u strahu U Brzini ušli unutra i onako kako su brza desali bježeći od tog nevremena bili su u strahu. I odjednom počinje ova jedan da se smije. Počinje da se smije, nasmijao se. I kaže njemu halifa kaže: "Zašto se kaže, čovjek se smiješ? Vidiš kako nas nevremena uvatila? Vidiš se kako nas je strahota uvatila? Zar ti sada da smiješ, vidiš kako je teško vrijeme, van." Kaže njemu ovaj pomoćnik suhan Allah kaže: Kad je sam se zato što mi je Da su ovo bili tragovi Allahove milosti A mi smo se prepali I mi smo pobjegli od toga Šta bi smo teko radili kad bi smo vidjeli tragovi Allahove Od želušanovo srđu i kazni Draga braće i sestre Mi živimo mjesec Ramazanu Posljednje dane I posljednji sati mjeseca Ramazana su Već na izmangu I bajramska radost nam dolazi Međutim Možda treba veća tuga da uvati vjernika i vjernicu, zato što se rastaje sa najdražim gostom koji dolaze od gospodara svih svjetkova jednom mjeseč, jednom u godini dana. I to posebno iz razloga jer je poslani sallallahu alaihi vezelem rekao, kada bi vjernici znali vrijednost mjeseca Ramazana, kakve se blagodati, kakve se nagrade u tom mjesecu kriju, poželjeli bi da je cijela godina mjesec Ramazana, da je cijelu godinu Ramazana. E upravo zbog toga treba da posvetimo nekoliko minuta, nekoliko riječi, mjesec Ramazanu, od kojeg nam nije još puno preostalo. Vi dobro znate da je posadnik Salavahu Alaiju Salim obavijestio nas da mjesec Ramazan ima tri trećine. Pa prvi deset dana predstavlja Allahu Đelšanu milost. Drugi deset dana Allahu Đelšanu u oprost, magfiret. A treći deset dana, zadnja trećina jeste vrijeme kad Allah Đelšanu oslobađa svoje robove od dva tri. Pa učenjaci, To ste tumačeni, vjerovatno negdje čuli ili proštali. Učenjaci kažu da su te tri trećine Ramazana za tri vrste ljudi. Prva trećina mjeseca Ramazana jeste za one ljude koji imaju malo greha, a puno dobra kod sebe. Pa već u prviji deset dana im grijesi budu oprošteni. Druga trećina je za one koji imaju podjednak broj greha i podjednak broj dobrih dijela. Pa im u drugoj trećini budu oprošteni grijesi. Treća trećina, vrijeme kad gospodar oslobađuje od vatrije, jeste vrijeme za one robove, za one Allahove koji imaju više i više jer djela nego što imaju I to je vrijeme u kojem Allah oprašta takve vrste ljudi. Zamislite da živimo u danima kada je moguće da Gospodar sve tvoje grijehe, sve tvoje loša loši postupci u životu skinie sa tvoga, sa tvoje knjige i sve to pretvori u dobra djela. Budimo svjesni u kakvim danima živimo. Zato posvećujemo nekoliko, nekoliko rečenica upravo mjesecu Ramazanu mjesec Ramazan za nas. I u prvoj halki koji smo držali mjesec Ramazan, rekli smo da neke stvari u mjesec Ramazanu treba da budu u sastani dio nas i neke osobine treba da budu izgrađene kod nas upravo u ovom mjesecu. Jer ako ne uspijemo izgraditi te osobine koje su u školi Ramazana ključne da se izgrade po svakog vijernika i vjernice, sigurno će vam mnogo teže uspjeti da te osobine izgradimo mimo mjeseca Ramazana. I to smo rekli u prvoj sednici ovoga mjeseca. Sada želimo da izvršimo kao neki. Obračun, da vidimo koliko smo zapravo postigli od toga što smo pričali. Koliko smo uspjeli od tih dobrih namjera, dobrih nijeta koje smo imali da izgradimo, da ostvarimo ovo mjesec, mjesec dana. Moje mišljenje čitajući kuran, čitajući radise poslanjika, salallahu alijem sallam. Mjesec Ramazan, kao što znate, ima osnovne sadržaje. Ja sam odlučio da izvojim tri osobine koje treba da ponesemo, da još više izgradimo kod sebe i nakon mjeseca Ramazana da ih kod sebe gajimo. Znači, mjesec Ramazana nam je pomogao da ih kod sebe izgradimo, da ih kod sebe razvijemo i nakon mjeseca Ramazana i dalje treba da radimo na tome da te osobine budu sastavni dio naše karaktera. Te tri osobine su osobine bogubojaznosti, osobine iskrenosti i osobine drežljivosti. To su možda tri osnovna sadržaja koji se u mjesecu Ramazanu, koji se ovi 30 mubareg dana koji se svakog vjerika i vjernice posebno iskazuju, posebno razvijaju. Bogobojaznost je draga braća i osobina koji je gospodar Kurani Hrim skoro na svakoj stranci u prosjeku na svakoj drugoj stranci Kurana spomenu u raznim formama to samo ukazuje na to da je to nešto što je jako bitno za svakog vjernika i vjernicu koji želi da stekne zadovoljstvo svoga gospodara bez takva luka, bez bogobojaznosti bez svijesti o gospodaru vjernik ne može da stekne zadovoljstvo svoga gospodara i bogobojaznost je po definiciji ono Ima više definicija, ali jedna od najzanimljivijih, najlekših definicija jeste Bogobojaznost je ono dijelo U kojemu želiš da te nađu meleki Da te zateknu meleki, da ti to upišu U tvoju knjigu dobrih dijela I klonjenje svakoga dijela U kojem ne želiš da te zateknu meleki I da ti to upišu u knjigu tvojih loših dijela To je osnovna bogobojaznost Bogobojaznost je, draga braćo Ona je stari dedo koji me nedavno prišao I kada sam se uvjerio Kako, kako ima ljudi koji se bogobojazno, koji se svjesno Allaha boje za svoja, za svoja dobra djela. Koji se boje za svoja djela općenito. Čovjek mi je prišao i kaže, imao sam deset godina. I kaže, sendija, čuo sam da pričaš kako u kupacilu, kako u VCU, kako ne smiju da se uče nikakve dove, kako ne smije da se uči ni uza, ni bismila, ni ništa. Već sve treba da se prouči prije prije ulaska u kupacilu, u Avdistanu, bilo gdje drugo. Na mjestima gdje ima nečistoći. Kaže, čuo sam da se to tako rekao. Kaže, jasna kaže, cijeli život učio Euzu, Bismilu. On je lijepio dove, ono sve što treba da se prouči, kaže, u kupatiju. Ja sam to učio u vece, evo, kaže. I čovjek pusti suzu. Zaplaće ko malo djete, tako mi Allah. Zaplaće ko malo djete, kaže. Kaže, jesam li, kaže, ja cijeli život stanju bez abdesta? Suhajno. Kaže, jesam li ja cijeli život stanju bez abdesta? Jesam, kaže, ikad abdest uzeo kako treba Suhajno tu enakop ste saznao propis kako treba da se da se izvršava koliko mi propise znamo Koliko propisa imamo svojim glavama, a opet se suprotno tome ponašamo. On je cine je saznao da taj propis postupio prema njemu. On je bio svjestan hoće bolje da li je njegovo dobro djelo primljeno. Da li nego afdes primne, da li nego namaz primne. To je bogobojaznost koja se od nas očekuje. I mi da dok posnimo, doklanjamo planjamo teraviju, Dok da dajemo zekat, vidite sve ostalo. Uvijek molimo gospodara da nam to primi, Ali nikada ne možemo da kažemo sa sigurnošću e meni je sve ovo primljeno. Eljačo kako bog da u Uvijek čovjek živi iz veze straha i nade neki je bogobojazni krojač bio svjestan gospodara svoga i kažu da je radio savjesno svoj posao musliman bio vjernik i umije mi neko naruči neko dijelo naruči nešto da se sašije kod njega i dobije mjere sve uradi po štenu nikada nikoga nije zakidao jedno mu dođe neki čovjek i zatraže da mu sašije od dijelo da mu skroji od dijelo ovaj napolati uzme mjere sve uradi i donese nakon par dana čovjek dolazi po svojoj dijelo preuzima ga posela mjese u svojoj kući Čovjek dolazi sutradan i kaže, ovo je bogobojazno krojač, kaže, ja sam, kaže, došao samo da ti jednu malu reklamaciju uložim, pa nima nekoliko stvari, da ti kaže, nisim baš ovo dobro skrojio, malo si ovdje pogriješio, par stvari, da ti kaže, onaj, kad ovaj čovjek krojač počne da plače, od jednog suze krenu iz, iz njegovi vačiju. I kadaj onjemovaj čovjeku koji došo na tu reklamaciju kaže Izvini, izvinimolite nisam tiho da te rasuđim da te uvrijedim kaže niti nice ja kaže imam neki veliki primedbi ja sam ostao izdavodna sudijelo sam sam htio da ti kažem da znaš za sljedeći put da znaš za drugi put da to ne pogriješ kad ovaj čovjek ovaj krojač kaže ma nisi naplakao ja zbog toga nisi na ja plakao zbog toga što ćeš ti meni uzeti pare što nisi zadovoljan što ćeš izgubiti mušteriju ja sam plakao jer kad si mi ti pričao Zamahane na tomu dijelu u kojeg sam ja toliko truda uložio. Mene je naupalo. Moj namaz, moj post, moj ibad prema Allahu Želoshanumu. Naupalo me sve što sam gospodaru svome uputio. Ja sam se kažel uvijek krudi da to bude maksimalno kvalitetno. Svaki ibad da bude iskren i da bude pravilan. Da bude iskren radi gospodara posuneti posanika alaih iselama. Ja sam se uvijek trudio da to bude na najbolji mogući način urađeno. Izvešeno. Al samo gospodar zna da li će to kod njega da bude primjeno. Isto kao što ja sam se potrudio za to dijelo, ali ti si mi opet uložio reklamaciju. Allah najbolje zna da li je moj vadez, koji sam ja toliko truda uložio, da li je gospodara primjen. To je draga vraćovog obajaznost, koja treba da krasi vjernika u Ramazanu i koji treba da nauči lekciju i nakon mjesec Ramazana. Nikada ne imati sigurno, nikada sigurno ne govoriti za sebe da je tvoje dobro djelo primjeno, da si ti od dženetlija, da si ti od ljudi kojima će živeti između straha i živjeti Uvijek živjeti između straha i nadeje. Uvijek nastojati svoja djela maksimalno dobro, maksimalno kvalitetno raditi, ali onda gospodaru prepsiti, da gospodar prosudi, je li to ispravno, je li to primljeno i sve ostalo da gospodar sa ti bude zadovoljno. Tu je, draga braćo, bogobajaznost, a kvalok koji treba da nas prati i nakon mjesec Ramazanu, prva osobina. Druga osobina, draga braćo, iskrenost. Mi dok postimo, mi dok klanjamo namaz, ali posebno dok postimo, jer tu je posebani vade, koji između, roba i gospodara, između roba i gospodara, za koji samo Allah zna. Sigurno možeš naći minutu, dvije, pet dok postiš, da se sakriješ od oči u ljudi i da se omrsiš, da se ne jedeš, da se napiješ, ali to nećeš uradkati kada bi ti milione ponudili. E, zanusite da takvu iskrenost imamo u svakom drugom ibadetu, jer post je zato poseban ibadet, u njemu nema licemjera, nema mu na fiklu kao post. Zanusite da takvu iskrenost imamo u svakom drugom ibadetu, da imamo u svakoj ostalom činu približavanja Allahu želešanu. Da bude svjestan da ti ništa na svijetu ne može da plati, da ničije oko, ničiji pogled ne može da ti plati svijest i vrijednost da gospodar zna za taj badet i da gospodar će taj badet da ti primi. Jedne prilike je halifa muslimana, vladar pravvjerni, Omer ibn al-Hatab, izašao iz svoje kuće, ashab Talha mu je došao da neku potrebu kod njega završi. I kada mu je Talha prišao u njegove kući, Omer je već izašao iz svoje kuće i krenuo svojim putem i Talha nije mogao da ga stigne. I Talha krene za njim, a Omer ima brz, hitar korak. Išao je za njim i nije mogao da ga stigne. I vidi Talha da Omer dolazi do kuće. Neke male, trošne kućice. Dolazi do te kuće i ulazi u tu kuću. Kaže Talha, sačka ću ga ovdje. Sačka ću ga ovdje, pa ću nakon toga da svoj svoju potrebu. Azirati Omer nakon nekog vremena izlazi iz te kuće i ponovo hitri korakom ide dalje. Talhi opet izme, izmakne. Destin je Talha da ga upita, da ga zaustaje za svoj potrebu. Talha nakon toga kada mu je očeo Omer kaže ide na ovu kuću da vidim šta je radio halifa vjernika, šta je radio vjernika na novom mjestu. Uđe on tu u tu kuću, uđe on tu u tu kuću i zatekne tamo neku starcu, neku staru slijepu ženu kada sama sjedi pitao nju, kaže izvin, kaže ja sam Talha ibn Ubedullah, samo da te pitan ko je ovaj čovjek koji ti malo pe u kuću ulazio, jer Talhu je zanimalo što on radi u takvoj kući, vladan pravobijen, halifa, što on radi u takvoj maloj kućici, kaže njemu ova starica, kaže njemu ova mubarek žena subhanallah, kaže, kad je tako mi gospodara, ja ne znam ko je taj čovjek, deset godina mi već dolazi svaki dan, pohizmeti mi šta god mi treba, donese mi šta god mi treba, počisti mi, uradi sve što mi treba ukući pripremi hranu, sve što god mi potreba za taj dan i kada izađe iskući, iz kada kreni da izađe ja ga pitam, ko si ti dobri robe ko si ti da mogu ljudima da ste spomenim kaže ona, ka, on kaže men odgovori samo kaže, ja sam jedan od Allahovi skromnih robova, dovi gospodaru da me spasi od džahenemske vatri Suha. ali ifa omer vladar pravo vjernih to je iskreno draga braću velike robova koju se mi učimo u ovom mjesecu Dok postimo, dok planjamo, učimo se u mjeseci Ramazana da iskreno radi gospodare i bajete radim. I sa tim stavom izlazimo iz Ramazana. Sa tim intenzitetom iskrenosti nastimo da svoga gospodara obožavamo i nakon Ramazana. Prenosi su u predama da će doći čovjek na sudnji dan. I da će kaže velike na vage njegovih dobrih djela na u njegovoj knjizi. Videće kaže mnogo kaže dobrih djela. Kaže videće brdo dobrih djela. I ovi će meleki da kažu, blagu kaže tebi, mi smo upisali tolko se vapa, tolko smo dobri dijela upisali na tvoj račun, u knjigu tvojih dobrih dijela. Blagu tebi si, si sigurno dženetlija. I kada će meleki sa strane stojati, meleki ne mogu da uđu nijeti između tebe i gospodara. Ova iskrenost o kojoj pričamo samo je između tebe i tvojega svrtelja. A meleki pišu dobro dijelo ili loše delo, Ali nije gospodar poznaj I tako će meleki da počnu valiti tog čovjeka I će govoriti blago li tebi koliko dobra imaš u svojoj knjizi Ali kada vam se svede račun Kada stane pred gospodara svoga Onda će kada je sva ta dobra dela biti poništena Sva dobra djela će biti poništena. Ostaće bez dobrih djela. I onda će meleki početi da proklini tog čoveka. I onda će da kažu boh kaži da leko ti kuća od naše vila Zar si radi nekoga drugog mimo, mimo Allaha ta dobra djela će niti. Iskrenost, lekcija iskrenost u mjesecu u Ramazanu je zključni lekcija koju treba da naučimo u ovom mjesecu. Radi gospodara stvari činiti. Ne osvrtati se na poglede i na, na riječe ljudi To je najveći, najveća pobjeda Koju možeš da poneseš nakon Ramazana Nakon Bajram Ako uspiješ da spoznaš da je gospodar onaj koji je vrijedan Da se njemu samo računi polažu Ti si ostvario smisao svoga Ramazana I draga braćo Posljednja osobina koja nas krasi u ovome mjesecu Koja se posebno gleda Solidarnost, darežljivost, potpomaganje Međusobno među vjernicima Među muslimanima i muslimankama Jeste darežljivost koja mjesec Ramazan Posebno dođe do Dajući zekad, dajući vitre, praveći iftare, praveći sahure, pomažući onega kome je pomoć potrebna, dajući sadak, sve ostalo, mi se treniramo i mi kod sebe gradimo svijest, da budemo svjesni, da budemo od onih koji su svjesni da je gospodar onaj koji nam je svu obskrbu dao, da je gospodar onaj koji nam je svu dao. Znajte, draga braću, da nema sahure, da nema iftara, da nema onoga zekata, da nema sadake koji si ti dao, koju si pripremio, koji si pojeo. A da ti gospodar prije toga nije to dopustio to je zvijez koja treba da nas prati na ako mjesec Ramazana Čovjek je spoznao da mu svaka vlogda dolazi od gospodara Da mu svaka nafaka obskrba Riznik dolazi od gospodara Da on ništa sa svojih deset prstiju To nije preskrbio Takav insan može da dijeli dalje taj metak Takav insan zna da ima gospodara Koji posjeduje riznice Koje ne mogu da presuši I onda on dalje dijeli svoga metka On nema problem da pomogne onome kojom je pomoć potrebna Nema problem da dadne zeka Da dadne vitre Da dadne bilo šta drugom Jedan detalj mora da vam prenesem Iz generacija shaba koji su nas Koji je poslanih sallahu aleyhi ve sallam Podučio najljepšem mogućem odgoju Hazreti Alija je kao žimao jedno imanje Iz nagrade Medine I kaže jednom dane odlučio Dodaj da na to imanje Sa svojim pomoćnikom, sa svojim slugom I krenuo on na to imanje Izašli su iz Medine, došli su na imanje Cijeli dan su brali gurnu Brali su hurme, nabrali su, punu pun džavak, vreću hurmi Stavili su, kaže, na svoju devu I krenili da se vrati svoju kuću u Medinu Kad su došli Dopred Medinu Zateknu tu nekoga prosajaka kako traži nešto od njih Pinta razreći, ali je ga svoga slugu Svoga pomoćnika, kaže Šta kaže ovaj čovjek traži od nas Šta ovaj čovjek želi od nas Kaže njima ovaj slug, ovaj pomoćnik, kaže Oće, kaže, da mu damo nekoliko hurmi Traži kaže, samo šapku hurmi Kaže Hazrat Alija, on svugi svome. Pa kaže dadi mu nekoliko hurmi. Dadi mu šaku hurmi. Kaže ovaj sluga, kaže pa mrsko mi kaže ne mogu kaže, da rad je nekoliko hurmi, otvaram cijelu vreću. Da otvaram cijeli džak. Sumana. Kaže Hazrat Alija, kaže pa dajimo kaže cijeli žak džak. Dajimo cijelu vreću. Kaže dalje ovaj sluga, pa kaže ta vreća se kaže nalazi gore na kamelu visoko mi je. Pa ne mogu kaže, da se penjem na kamelu pa da spuštam vreću. Ona ne radi mi se to. Subhan. Kaže Hadreti Alija, kalifat pa u Kamelu zajedno sa vrećom hurmi. Subhan. Kaže dalje ova sluga priča i objašnjava. Kaže tako mi gospodara, ja sam u svojoj ruci držao onaj povodac od kamile i bojao sam se da kada bi nastavio prigovara, da kada bi nastavio postala pitana, bojao sam se da bi Alija rekao da ime ne daj zajedno sa devom i zajedno sa vrećom hurmi tome se Pa sa tu prestao, ispustio sam džak i dao samo sa kamilu prosve. Subhan. Da rešljivo, ali da vezuje sa Dreti Alija. Da režljivost nas habe općentu. Svijez da je gospodar onaj koji na faku daje. To su draga vraću tri osobine koje ovako kad završamo Ramazan volio bi da kod sebe posebno izgradimo te osobine. Da posebno ti stvarima razmišljamo. Bogovojyasnosta hvaluk. Svijet da je gospodar onaj koji nas nagleda i da gospodar račune polaže. Iskrenost da samo gospodar treba radi njega vjeru ispovijedati i da režljivost da radi gospodara dijelimo, da da se gospodara pomažemo Nada se da su meseci Ramazana Ramazan makar neki odovi sadržaje naučili. Da smo bilo šta od ovoga naučili. Pošto ima malo još vremena do Ektara da iskoristimo to vrijeme da proučimo Fatihu i idovi imam Buhari da proučimo hadiskoj name. Pročitam hadiskoj name večeras došao na rivdilila je pa dos 122. hadisaj je kaže hadithna Abdullah ibn Yusuf قال اخبرنا مالك هشام عن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين انها قالت prišao nam Abdullah ibn Yusuf i kazao da je obavestio Malik prenosi se od Hisama ibn Urve ovaj tvog oca ono da je majke praviern da je rekla vjerovjesliku sallallahu alejhi ve sellem gorese na jednom muškodijete utiya rasulullah sallallahu alejhi ve bi sabiyin fabala ala thobih fadaa bi ma'in fatba'ahu Donese mu, doneseno mu je sallallahu alaihi ve sellem jedno muško malo dijete dojinče i ono mu se pomokilo na njegovu odjeću pa je on zatražio vodu i je po toj mokreći raga braće i sestre ovaj hadis je jednostavan i njegov poruka je jednostavan učenjaci kažu da kada se malo dijete dan su drugačija vremena postoje pelene, postoji način da više nije kao prije da tek tako dijete može da se pomokli na starijega na starijega, na čovjeka zato što postoji mnogo načina da se to spriječi Ali ako desi u tom slučaju da se malo dijete, da se dovinče pomokrije na čovjeka koji ga drži u svome krilu, koji ga drži u svojim rukama, dovoljno je samo, ima više mišljenja, a dovoljno je samo da se to mjesto potari Ako je to u podeći bilo, može se i zaprati, jedno značenje ovoga glagula da se zapere, ali dovoljno je samo da se vodom potare to mjesto. Međutim, želim ovom hadisu da naglasim jednu drugu stvar. Znate da su ashabi, znate da, znate da su da odabrana generacija ashaba, Poslanik sallallahu alejhi uvijek detaljno prenosla hadise. Svaki detalj su prenosili. Uvijek direktno svaki detalj, svaki izraz lica poslanika alejhi Svaki detalj iz toga događaja. Ništa niko propustili. Odimao još jedan drugi hadis koji je isti ovakav, vrlo stičnog teksta koji se na isti način govori da je poslanik salallahu alaihi sallam donesenemu je malo djete bilo i da se pomoklo u njegovim rukama, u njegovom u naručju. Poslanik alaihi sallatu alaihi sallam nikakav ružan gest nije iskazao, nikakvu ružnu riječ nije oputio, nije uopšte podigao glas. Samo se kaže da je poslanik salallahu alaihi sallam zatražio vode i polio to mjesto. Nije ga isprao. Hoće da kaže da posanika, alay salatu salam, iskadzivo veliku blagost, veliku nježnost. Pogledajte kakav je sunet našeg begabera, salallahu alay salam. Pogledajte njegovu ljepotu, volio je dječi, uzimao je u ruke. Nije ga lamio kada problem napravi, nije ga kada bi im stvarali, kada bi im se pomokli na njega. Uvijek na najljepši mogući način postupao sa tom djecom. Još jednu kratku poruku želim da iskažem. To je sunet kojega mi slijedimo. Blagost treba da krasi vijenika, vijenika koji želi da slijedi sunet poslanika, salallahu alaihi ve sellem. Jedne prilike sam bio na jednom mjestu. I jedan čovjek koji se busa u prsa kako slijedi sunet, salallahu alaihi ve sellem, poslanika. Kaže, ulazi neki u žup na jednu sjelo, na jedan sobe. Ulazi, kaže on, i slijedi ovako desetak ljudi tu. I kaže, taj mladeć ulazi i naziva selami, selami se s levej strani. Kako on ulazi na takav način, kad je došao do ovoga čovjeka koji se smatra da slijedi sunet poslanjika, ali je se vatio selama. Kaže, on kaže, kreni s desne strane, neću da ti pružim ruk da se s tobom poselamim. Osramotni ga pred deset ljudi. Ko više sjedi sunet draga braća Onaj ko formalno to zagovara Ili onaj ko poznaje suštinu Suneta poslanika Suština je blagost Suština je iskrenost Suština je lijep pristup Ovo je nas uči taj hadis Za kraj samo jedna lepa, jedna lijepa Pripovijest koju sam čuo Jedna događaj koji sam nedano čuo s kolege i mama Iz jednog mjesta Pričao mi je da mu je došao jedan čovjek I rekao Upravo ono što gospodar odna želi Da u mesijec Ramazan ostvarimo Upravo onaj osjećaj koji treba da u našim grudima Da u našim prsima izgara Da izbija dok je mesijec Ramazan I nakon mesijec Ramazan draga braća da gospodar ne treba ni naša ni marka Ne treba naših sto maraka Ne treba ni naše gladovanje Ni naše odustanje od pića Gospodaru treba onaj osjećaj od Ona svijest da je gospodar taj koji ti sve daje I da će sa njemu ako bude vrazati Dolad je čovjek i kaže Efendija kaže Ja nemam ni sad Nijem ti 7 milijada i 300 zekat Nijem ti 7 milijada na kamari Pa da ja sam dužan dao zekat na to Al kaže Efendija Evo 200 maraka zekata Evo kaže 200 maraka za džami uz za islamsku zajednicu Jer kaže ja se moram da gospodaru Što mi je dao zd Što mi je dao da su mi djeca zdrava. Što mi je dao da u životu sve alhamdulillah dobro ide. Kaže Allah te nagradio, Allah te ukabolio. Draga braćo, vjerujte da je to ono što gospodar od nas traži. Upravo taj osjećaj, svijest, da je gospodar onaj koji nam je sve dao, da je on onaj koji nas je Ramazano počastio i da od njega koboda zatražimo da nas počasti u strajnošću i narkom mjeseca Ramazana. Pošto je već vrijeme, prediftarsko vrijeme je već za Ezan. Ja bih da iskoristimo ovo vrijeme za dovu. I da zamolimo gospodara Da budemo zonim kojima je primio Ramadzanski bad, primio post I da ako budemo zonim kojima je da Amin